Частина друга, знизування плечима, а також Дівчинка створена з темряви. радість від цигарок, обхідниця міста, деякі мертві листи, день народження Гітлера, 100% чистий німецький під, віртка до крадіжок і книжка з вогню. Дівчинка створена з темряви. Трохи статистики. Перша вкрадена книжка, 13 січня 1939 року. Друга вкрадена книжка – 20 квітня 1940 року. Період між крадіжками зазначених книжок – 463 дні. Коли б ви поставилися до цього легковажно, то сказали б, що для продовження знадобилося лише трішки вогню і декілька людських вигуків. Ви б сказали, що Лізель, щоб заволодіти своєю другою книжкою, цього було достатньо, хоч тає диміла в її руках, і навіть обпікала її ребра. Одначе, ось у чому річ. Зараз не час легко важити. Зараз не час дивитися лише одним оком, оглядатися чи перевіряти плиту. Бо коли крадійка книжок поцупила свою другу книжку, не тільки багато факторів сприяли її жаданню зробити це, а й сам вчинок запустив у дію те, що мало статися згодом. Це крадіжка вкаже їй шлях до наступних книжок. Вона надихне Ганса Губермана на складання плану допомоги молодому єврейському кулачному бійцю. А ще вона покаже мені вже укотре, що одна можливість веде простісінько до наступної, як ризик веде до більшого ризику життя – життя, до нового життя, а смерть – до ще більших смертей. Можна навіть сказати, що це доля. Розумієте, хтось може думає, що нацистська Німеччина спиралася на ідею антисемітизму, дещо надміру ревного лідера і націю фанатиків, вихованих на ненависті до інших. Проте нічого з цього не вийшло б, якби німці не любили одну справу – палити. Німці любили палити. Крамниці, синагоги, рейхстаги, будинки, особисті речі – вони любили палити вбитих людей і, звісно ж, книжки. Вони були у захваті від гарного багаття з книжок. А тим, хто був небайдужий до книжок, це давало можливість заволодіти тим виданням, якого б вони ні за що не отримали, якби не багаття. Однією з схильних до такого була, як ви вже знаєте, худорлява дівчинка на ім'я Лізель Мемінгер. Нехай їй і довелося прочекати аж 463 дні, воно того вартувало. Наприкінці дня, сповненого безлічі переживань, багатьох прекрасних капустей, однієї закривавленої щиколотки і ляпу сурідної руки, Лізель Мамінгер здійснила свою другу успішну крадіжку – знизування плечима. То була плакитна книжка з червоними літерами на обкладинці, під якими було зображення маленької зозулі, теж червоної. Озираючись назад, Лізель не соромилася того, що її вкрала. Навпаки, той вирв відчутів, що крутився в животі – більше скидався на гордість, а бажання поцупити книжку підживлювалося люттю і чорною ненавистю. Насправді, 20 квітня, в день народження фюрера, вихоплюючи книжку з паруючого попелища, Лізель була дівчинкою, створеною з темряви. Звичайно ж, виникає питання, чому, чого б це їй лютувати? Що такого сталося за минулі 4 чи 5 місяців, що спонукало її вибухнути такими емоціями? Якщо коротко, то відповідь на це запитання переходить від Небесної вулиці до фюрера, тоді до недосяжного місця перебування її мами і повертається назад. Як і більшість на це почалося згаданого щастя. Радість від сигарок Під кінець 1939 року Лізель вже непогано призвичаїлася до життя в Молькінгу. У неї досі траплялися нічні кошмари за участі братика, і вона сумувала за мамою, але тепер її було кому втішити. Вона любила тата, Ганса Губермана, і навіть прийомну маму, хоча та й розсипалася прокльонами і лайливими словами. Вона любила і ненавиділа свого найкращого друга Руді Штайнера, і це було нормально. А ще вона любила те, що попри невдачу під час перевірки знань, Вміння читати і писати, без сумніву, покращувалось, і невдовзі вона досягне якогось пристойного рівня. Усе це викликало бодай трішки задоволення і скоро нагромадиться такою купою, що на горизонті завидніє щось на кшталт щастя. Ключі до щастя перше. Дочитаний посібник гробаря. Друге, порятунок від гніву сестри Марії третє. Отримання двох книжок на Різдво. 17 грудня. Вона добре запам'ятала дату, адже це було якраз за тиждень до Різдва. Як уже звиклася, кошмар обірвав її сон, і Ганс Губерман привів її до тями. Його рука вчепилася в її спітнілу піжаму. «Потяг?» – прошепотів він. Лізель підтвердила. «Потяг». Вона ковтала повітря, доки не заспокоїлася, а тоді почала читати одинадцятий розділ «Посібника гробаря». Минула третя ночі, коли вони закінчили, і їм залишився тільки останній розділ – повага до кладовища. Тато, його сріблясті очі підпухли від утоми, а обличчя затопила борода. Закрив книжку, сподіваючись отримати залишки сну, але йому нічого не дісталося. За ленвичі пройшла хвилина, відколи погасили світло, а Лізель уже заговорила до нього у темряві. «Тату, ти не спиш?» Він видав тільки звук, якийсь гортанний. Я. Вона піднялася на лікті. Може, дочитаймо книжку, будь ласка? Довге зітхання, скрипуче дряпання нігтями по щитині, і світло увімкнулося. Тато розгорнув книжку і почав читати. Розділ дванадцятий. Повага до кладовища. Вони читали до самого світанку, обводячи і виписуючи слова, яких дівчинка не розуміла, і перегортали сторінки, доки до кімнати не пробилося сонячне проміння. Декілька разів тато майже засинав, поступаючись перед сверблячим відчуттям утоми в очах з насиленим киванням власної голови. Лізель щоразу ловила його на гарячому, проте в неї не було ані безкорисливості, щоб дозволити йому заснути, ані зухвалості, щоб на нього образитися. Вона була дівчинкою, якій іще треба здолати гору. Врешті-решт, коли Темрява за вікном дала тріщину, вони дочитали книжку. Останній абзац звучав так. Ми від імені Баварської асоціації кладовищ сподіваємося, що змогли розважити вас і ознайомити з роботою заходами безпеки й обов'язками гробарів. Ми щиро бажаємо вам успіху у вашому занятті похоронним мистецтвом і маємо надію, що цей посібник став вам у пригоді. Коли книжка згорнулася, обоє перезирнулися з-під лоба. Тато заговорив першим. Ну і зробило це. Егеш. Лізель, наполовину закутана у простирадло. Тримала книжку в руках і оглядала чорну обкладинку зі сріблястим написом. Вона кивнула, з пересохлим ротом і ранковим голодом. Це була одна з тих митей бездоганної втоми, коли вдалося подолати не лише заплановану роботу, а ще й ніч, яка перегородила шлях. Зі скрегетом, заплющивши очі і стиснувши кулаки, тато потягнувся і настав ранок, який не посмів бути дощовим. Обоє підвелися, спустилися на кухню і крізь затуманені розмальовані морозом вікна розгледіли рожеві смуги світла, що падали на засніжені дахи Небесної вулиці. «Поглянь на кольори», – сказав тато. Просто неможливо не любити чоловіка, який не лише помічає кольори, а й говорить з ними. Лізель досі тримала книжку. Вона стискала її все сильніше, а сніг забарвлювався помаранчевим. На одному з дахів дівчинка помітила хлопчика, який сидів і також споглядав небо. Його звали Вернер. Промовила вона. Слова вилетіли самі, мимовільно. «Так», – відповів тато. На той час у школі більше не перевіряли читання. Проте Лізель, поступово набираючись упевненості, якось перед уроками взяла залишений якимось підручник, щоб перевірити, чи зможе прочитати його без жодної помилки. Вона змогла прочитати кожнісіньке слово, але читала набагато повільніше за однокласників. Набагато легше, думала вона, бути за крок від чогось, ніж цього досягти. Треба ще трохи попрацювати. Одного дня їй закартіло поцупити книжку з класної полиці. Але, чесно кажучи, перспектива ще однієї коридорової вадщин від рук сестри Марії таки відлякала її. Більше того... У дівчинки насправді не було найменшого бажання красти книжки зі школи. Швидше за все, причиною її небажання була листопадова невдача, але Лізель не була цілком певна, вона лише знала, що не хоче цього робити. На уроках Лізель не розмовляла, вона навіть не наважувалась глянути на в той бік. Прийшла зима. Елізель більше не потрапляла під гарячу руку сестри Марії, а сама спостерігала за тим, як інші діти виходили до коридору і отримували заслужену винагороду. Звуки поневірянь учнів, що долинали звідти, були не вельми приємними, але той факт, що там був хтось інший, хоча й не тішив її, але приносив полегшення. Коли у школі розпочалися канікули у зв'язку із Вайнахтен, Елізель перш ніж вийти з класу, навіть спромоглася побажати сестрі Марії щасливого Різдва. Вона знала, що губермани не мають грошей, що вони досі віддають борги, і щойно у них з'являються якісь копійки, їм уже треба платити за оренду. Тож навіть не сподівалася отримати подарунок. Ну, можливо, трохи кращу їжу. Яким же було її здивування, коли у святвечір після опівнічної відправи у церкві де Лізель була з мамою, татом, Гансом-молодшим і Труді, вона знайшла під ялинкою подарунок, загорнутий у газету. «Від святого Ніклауса», – сказав тато, та Лізель йому не повірила. Вона обійняла обох своїх прийомних батьків, а на її плечах досі лежав сніг. Дівчинка розгорнула подарунок і знайшла дві невеликі книжки. Першу з них – «Собака на ім'я Фауст», – написав Матеус Отлеберг. Загалом Лізель прочитала її 13 разів. У святвечір, сидячи за кухонним столом, вона прочитала перші 20 сторінок, у той час, як тато і Ганс-молодший сперечалися про речі, яких вона не розуміла. Про якусь політику. Згодом вони з татом ще трохи читали перед сном, дотримуючись звичаю обводити і виписувати слова, яких дівчинка не знала. У собаці на ім'я Фауст також були картинки – Чарівні завитушки, вуха і кумедні зображення німецької вівчарки, що вельми паскудно слинилася і вміла розмовляти. Друга книжка називалася «Маяк», а написала її жінка – Інгрід Ріпінштайн. Ця книжка була трохи довшою, тому Лізель змогла прочитати її лише дев'ять разів, і щоразу її старання приносили свої плоди. Вона читала все краще і краще. Через декілька днів після Різдва Лізель запитала про книжки. Вони їли на кухні, спостерігаючи, як у маминому році ложка за ложкою зникає гороховий суп. Вона вирішила перевести погляд на тата. – Я хочу дещо запитати. Спершу всі мовчали. – Що? – Це озвалася мама, ще не проковтнувши суп. – Скажіть, звідки ви взяли гроші, щоб купити мені книжки? Над татовою ложкою промайнула коротенька усмішка. Тобі справді цікаво? Звичайно. Ганс дістав з кишені залишки своєї порції тютюну і взявся скручувати цигарки. А Лізель ставала дедалі нетерплячішою. То ти скажеш чи ні? Тато засміявся. Та я ж розповідаю дитину. Він закінчив одну цигарку, жбурнув її над стіл і почав скручувати нову. Ось так. Цієї миті мама з денькутом доїла суп, стримала картонну відрижку і відповіла замість ганса. Той заукерль, сказала вона. Знаєш, що він зробив? Він скрутив увесь той бридкий тютюн, пішов на ярмарок, коли той був у місті, і виміняв їх у якогось цигана. Вісім цигарок за книжку. Тато урочисто запхав одну до рота, прикурив і втягнув дим. Хвала Богу, що є цигарки. Але мама тільки кинула на нього один зі своїх фірмових невдоволених поглядів, який супроводжувався найвживенішою порцією лайки – «заукерль». Лізель обмінялася з татом уже звичним підморгуванням і доїла свій суп. Одна з її книжок лежала поряд, як завжди. Вона не могла не погодитись, що відповідь на запитання їй більше, ніж сподобалась. Небагато людей можуть похвалитися тим, що за їхню освіту платили цигарками. А от мама сказала, що якби Ганс Губерман мав хоч трохи розуму, то він обміняв би свої цигарки на нове плаття, якого вона вже давно потребувала, чи якісь кращі туфлі. А як же? Вона вилила слова в умивальник. Коли йдеться про мене, ти краще викуриш увесь свій запас, правда? І ще назичиш у сусідів. Проте за декілька днів Ганс приніс коробку яєць. «Вибачай, мамо». Він поставив їх на стіл. «Туфлі вже розібрали». Мама не скаржилася. Вона навіть щось наспівувала, поки смажила яйця, аж мало їх не спалила. Виявилося, що цигарки приносили багато радості, і в домі губерманів настали щасливі дні. Вони закінчилися декілька тижнів тому. Обхідниця міста. Проблеми почалися з прання. А згодом їх лише додалося. Якось, коли Лізель із Розою розносили містом білизну, один із їхніх клієнтів, Ернст Фогель, повідомив, що прання і просування йому більше не по кишені. «Такі часи», – вибачився він. «Що тут скажеш? Стає все важче. Війна примушує затягувати паски». Він глянув на дівчинку. «Ви, напевне, отримаєте допомогу на отримання цієї крихітки». На страшенний подив Лізель, мама не промовила й слова. Вона тримала порожній мішок. «Ходімо, Лізель». Вона не сказала цього. Вона шарпнула важкою рукою. Фогель вигукнув зі свого ганку. Він мав близько шести футів зросту, а його жирне волосся неживими клаптями звисало над чолом. «Мені шкода, пані Губерман». Лізель помахала йому. Він помахав у відповідь. Мама дорікнула. «Не махай тому, Аршлахові». Сказала вона, ну рухайся. Коли лізель того вечора приймала ванну, мама терла її особливо ретельно. Весь час бурмотіла щось про заокарля фогеля і що дві хвилини його передражнювала. Ви, напевне, отримуєте допомогу на дівчинку. Вона все терла і сварила голі груди. Лізель. За тебе дають аж так багато зауменш. Від цього я не розбагатію, аж ніяк. Лізель сиділа у ванні і слухала. Десь за тиждень після того випадку Роза покликала дівчинку до кухні. Отже, Лізель, вона посадила її за стіл. Якщо вже ти півдня на вулиці граєш у футбол, то можеш зробити щось корисне для різноманітності. Лізель вивчала свої руки. Що я маю зробити, мамо? Від сьогоднішнього дня ти будеш забирати і відносити прання. «Може, ті багатії не поспішатимуть нас звільняти, якщо на порозі стоятимеш ти. Якщо запитають, де я, скажеш їм, що я захворіла. І щоб була засмученою, коли будеш говорити. Ти така худа і бліда. Вони можуть тебе пожаліти. Пан Фогель мене не пожалів. Ну, її збентеження кидалося в очі. Інші можуть пожаліти. Тож, не переч мені». «Так, мамо». На мить дівчинці здалося, що зараз прийомна мама втішить її і поплескає по плечу. Молодшинка лізель, молодшинка, плеск, плеск, нічого подібного. Натомість Роза Губерман встала, взяла дерев'яну ложку і тиснула нею в дівчинки перед носом. Вона вважала, що це необхідно. Коли будеш у місті, обійдеш усіх із мишком і повернешся прямісінько додому, із грошима. Нехай навіть їх буде, як кіт наплакав. Не підеш до тата, навіть якщо він, бодай, не навручила, буде мати якусь роботу. Не будеш вештатися з тим малим заукерлем, Руді Штайнером. Підеш додому, прямісінько додому. Так, мамо. Як будеш нести мішок, щоб тримала його обережно? Не розмахувала, не підкидала, не м'яла і не закидала його на плече. Так, мамо. Так, мамо. Роза Хуберман мала талант до передражнювань і робила це із великим задоволенням. Ти тільки спробуй, Зауменш. Я про все дізнаюся, можеш навіть не сумніватися. Так, мамо. Дуже часто саме ці слова, а також виконання всього, що їй веліли, були порятунком для Лізель. Тож відтоді вона обходила вулиці Молькінга, від бідних до багатих його мешканців забирала і розносила прання. Спершу робота була досить самотньою, проте дівчинка не скаржилась. Зрештою, коли Лізель вперше понесла мішка з білизною, щойно не завернувши за ріг Мюнхенської вулиці, вона розвернулася на два боки і щосили замахнулася ним так, що мішок описав широке коло. Таке собі бунтарство. А тоді перевірила, що там з одягом. На щастя, жодних складочок, жодних зморщичок. Лише усмішка і обіцянка більше ніколи не розмахувати мішком. Загалом можна сказати, що лізер, її робота навіть сподобалась. Гроші морози з нею не ділилася, але дівчинка мала змогу вирватися з дому та й гуляти містом без мами. Хіба не щастя? Більше ніхто не тикає пальцями і не лається, Люди більше не відтрищаються на них, коли мама відчитує її за те, що вона неправильно тримає мішок. Нічого, тільки спокій. З часом лізать почали подобатися й люди. Фафельгюльвери, що детально перевіряють одяг і примовляють «Я, я, зе гуд, Дівчинка чомусь уявляла, що вони усе роблять двічі. Лагідна Хелена Шмідт, що передає гроші покрученою артритом рукою. Вайнгартнери. Шия кривовуса кішка відчиняла двері разом з ними. Маленький Гебельс, так її звали, на честь правої руки Гітлера. І пані Герман, дружина мера, що стояла, пухна стокоса і тремтіла у своєму величезному обвітреному коридорі. Завжди мовчазна, завжди така самотня, жодного слова, ні разу. Іноді з нею ходив Руді. Скільки в тебе там грошей? Якось запитав він. Уже сутеніло, і вони прямували до Небесної вулиці, минаючи крамницю. Ти ж чула про пані Діла, правда? Кажуть, що у неї десь заховані цукерки і за гарну плату... Навіть не мрій. Лізель, як завжди, міцно стискала гроші. Тобі-то воно байдуже. Тож не ти будеш відповідати перед моєю мамою. Руді здвигнув плечима. Принаймні, я спробував. У середині січня школа вирішила звернути увагу на написання листів. Коли учні ознайомилися з основами, кожен з них отримав завдання написати два листи – другові і якомусь учневі з іншого класу. Лізель отримала від Руді ось такого листа. «Люба Залменш, ти досі така ж бездарна у футболі, як під час нашої минулої гри? Сподіваюсь на це». Бо тоді я зможу знову обігнати тебе, як Джесі Овенс на Олімпіаді. Сестра Марія прочитала його і дуже люб'язно запитала Руді. Пропозиція сестри Марії. Маєте бажання відвідати коридор, пане Штайнер? Думаю, ви здогадалися, що відповідь Руді була негативною. А листа пошматували, тож він почав нового. Другий лист був адресований дівчинці на ім'я Лізель. І цікавився він її захопленнями. Уже вдома, коли Лізель взялася за листа, якого їм задавали на домашні завдання, дівчинка вирішила, що писати його Руді чи ще якомусь заокерлю, геть безглуздо. Який у цьому сенс? Пишучи в підвалі, вона звернулася до тата, який знову перефарбовував стіну. Він обернувся разом з випарами від фарби. У вас вульць. Це була найгрубіша форма німецької, Яку тільки можна вжити, але сказано це було з виразом цілковитої насолоди. Ну, що там? Можна мені написати листа до мами, пауза. І чому б це тобі захотілося писати до неї? Тобі ж і так доводиться щодня її терпіти. Тато показав їй шмульцин, лукаво усміхнувся. Невже тобі й цього мало? Не до тої мами, вона важко ковтнула. А -а. Тато повернувся до стіни і продовжив фарбувати стіну. Ну, думаю, можеш. Надійшли ж їх, цій, як там її, тій жінці, що привезла тебе до нас і декілька разів відвідувала з управління опіки. Пані Гайнріх. Точно. Надійшли ж листа їх. «Можливо, вона зможе переслати його твоїй мамі?» Це прозвучало якось непереконливо, ніби він чогось їй не договорював. Під час своїх візитів пані Генріх теж майже не згадувала про її маму. Замість того, щоб спитати в тата, у чому річ, Лізель одразу взялася писати листа, не звертаючи увагу на погані перечуття, які не забарилися поселитися в її серці. Вона витратила три години і шість чернеток доки написала правильного листа, у якому розповідала мамі про Молькінг, тата з його акордеоном, дивні, але справедливі погляди Руді Штайнера і подвиги Рози Губерман. Вона також написала, що дуже пишається тим, що навчилася читати і трохи писати. Наступного дня разом з Маркою, яку вона знайшла в кухонній шухляді, дівчинка віднесла його до пані Ділер і стала чекати. Цієї ночі, коли вона написала листа, Лізель підслухала розмову Ганса і Рози. «Навіщо вона пише до мами?» – запитала Роза. Її голос був навдивовижу спокійним і турботливим. Як ви можете собі уявити, це дуже схвилювало дівчинку. Як на Лізель, то краще б вони сварилися. Дорослі, що перешіптуються, не вельми заспокійливо. «Вона запитала?» – відповів тато. «І...» Я не міг їй відмовити. Я не міг. Ісус Марія Йосип знову шепіт. Лізель слід забути про неї. Хто зна, де вона зараз? Хто зна, що вони зробили з нею? У ліжку дівчинка міцно обхопила себе руками. Вона скрутилася калачиком. Вона подумала про маму і повторила запитання Рози. Де вона? Що вони зробили з нею? І врешті-решт, хто такі ці вони? Мертві листи. Зазирнімо в майбутнє. Підвал, Вересень, 1943 рік. 14-річна дівчинка щось пише у книжці з темною обкладинкою. Вона худорлява, але сильна. І в своєму житті бачила чимало. Тато сидить за кордеоном у ногах. Він каже. Знаєш що, Лізель, я збирався написати тобі відповідь від імені твоєї мами. Він пошкрябав ногу у тому місці, де раніше був гіпс. Але не зміг. Не зміг примусити себе. Декілька разів наприкінці січня і на початку лютого 1940 року, коли Лізель зазирала до поштової скриньки, сподіваючись отримати відповідь від мами, серце її прийомного тата ледь не розривалося. «Мені шкода», – казав він. «Не сьогодні, так?» Уже згодом Лізель зрозуміла, що вся ця затія з листом була безглуздою. Якби мама могла то вже давно б зв'язалися з управлінням опіки, чи навіть з нею самою, чи з губерманами, але від неї не було жодної звістки. На додачу до попередніх злих днів, у середині лютого Лізель отримала листа від одного з їх клієнтів – Гюльварів із Вересової вулиці. Обоє височили на порозі і зажурено поглядали на дівчинку. Це для твоєї мами. Промовив пан Фафельгюрвар, протягуючи листа. Скажи їй, що нам шкода. Скажи їй, що нам шкода. Та ніч у домі губерманів була неспокійною. Навіть у підвалі, куди Лізель втекла, щоб написати вже п'ятого листа до мами, їх усіх, окрім першого, що треба було надіслати, до неї долинали розані прокльони і бештання тих аршлохів, Фафельгюрварів і того вошивого Ернста Фогеля. «Ф'юр зольць і е ф'юр айнен монет», – вигукнула мама. Лізель писала, «Коли настав день її народження, дівчинка не отримала подарунка. Не отримала, бо не було грошей. А до того часу у тата ще й закінчився тютюн. А що я тобі казала?» Мама тиснула в нього пальцем. Не треба було дарувати їй на різдво обидві книжки. Але ж ні. Хто мене слухав? Ніхто не слухав. Та знаю. Тато безшумно обернувся до дівчинки. «Пробач, Лізель, нам це не по кишені». Лізель не сперечалася. Вона не скиглила, не плакала і не тупала ногами. Вона лише проковтнула своє розчарування і зважилася на один, уже спланований, ризик – подарунок самій собі. Вона візьме усі написані до мами листи, запхає їх до одного конверта – і потратить малесеньку частинку грошей за прання, щоб їх надіслати. Тоді, звісно ж, вона відбуде вадшин. Швидше за все на кухні. Але не промовить жодного слова. Через три дні вона здійснила свій задум. Тут бракує. Мама вже в четверте перераховувала гроші, поки Лізель стояла біля плити. Плита була теплою і ще більше пришвидшувала і так швидкий плин її у крові. Лізель «Що сталося?» – вона збрехала. «Вони, напевне, заплатили менше, ніж завжди?» «Ти перераховувала?» – дівчинка здалася. «Я їх витратила, маму». Роза наблизилась до неї. «А це недобрий знак. Неподалік лежали дерев'яні ложки». «Що ти зробила?» Лізель ще не встигла відповісти, як дерев'яна ложка вже досягла її шкіри, ніби п'ята господня. Червоні відбитки, мов сліди від ніг, та ще й пекучі. З підлоги, коли все вже завершилося, дівчинка глянула вгору і пояснила. Пульсація і спалахи жовтого світла усе разом. Вона мружилася. Я надіслала свої листи. І тут до неї дійшло. Запелюжена підлога, відчуття, що одяг не на ній, а десь біля неї, і раптове усвідомлення того, що її старання були марними. Мама ніколи їй не відпише, і вона ніколи її не побачить. Ця дійсність стала для неї новою вашем. Вона пекла її і не минала декілька довгих хвилин. Роза над нею трохи розпливалася та незабаром проясніла, а її картонне обличчя заманячило ближче. Пригнічена, вона стояла у всій своїй повноті, тримаючи ніби дрючка дерев'яну ложку. Вона зігнулася і трохи полагіднішала. Пробач, лізель. Дівчинка досить добре знала Розу, щоб зрозуміти, що це не через прочуханку. Червоні відбитки клаптями набрякали на її шкірі, а вона лежала на підлозі, запелюженій, брудній, залитій тьмяним світлом. Її дихання заспокоїлося, і самотня жовта сльоза збігла по щоці. Вона відчувала підлогу рукою і коліном, ліктем, щокою, литкою. Підлога була холодною, особливо під щокою. Але дівчинка не могла зрушити з місця. Майже годину Лізель лежала під кухонним столом, доки не прийшов тато і не почав грати на акордеоні. Лише тоді вона піднялася і почала приходити до тями. Коли згодом Лізель писала про той день, вона не тримала зла ні на розу, ні на свою маму. Для неї вони були заручницями обставин. Її думки не покидала лише жовта сльоза. «Якби було темно, – подумала вона, – та сльоза була б чорною». «Але тоді було темно», – мовила сама до себе. Скільки б разів Лізель не намагалася уявити ту сцену з жовтим світлом, яке жодних сумнівів було там, їй доводилося докладати зусиль, щоб побачити її знову. І її відлупцювали в темряві, і вона залишилась лежати на кухні, на холодній і темній підлозі. Навіть татова музика мала колір темряви, навіть татова музика». Дивно, але дівчинку ця думка не розтривожила, а радше якось незрозуміло заспокоїла. Темрява, світло. Яка між ними різниця? Нічні кошмари поселилися і тут, і там, коли крадіка книжок насправді почала усвідомлювати, що відбувається і як тепер буде завжди. Вона, принаймні, може підготуватися. Можливо, саме тому, коли у день народження фюрера відповідь на усі мамині страждання – Постала перед дівчинкою без прикрас, вона змогла відповісти, незважаючи на свою розгубленість і свій вік. Лізель Мемінгер була готова. Із днем народження пана Гітлер. Довгих років життя. День народження Гітлера. 1940 рік. Усупереч усій безнадійності Лізель щодня зазирала до поштової скриньки – Цілий березень і майже половину квітня. Навіть попри те, що пані Генріх, яку викликав Ганс, повідомила Губерманам, що управління опіки втратило зв'язок з Паулою Мемінгер. Дівчинка все одно не здавалася. Проте, як ви можете здогадатися, щодня, перевіряючи пошту, вона нічого не знаходила. Молькінг, як і вся Німеччина, був заклопотаний підготовкою до дня народження Гітлера. Цього року, зважаючи на перебіг війни і нинішню виграшну позицію Гітлера, місцеві нацистські радикали прагнули організувати особливо гідне святкування. Буде парад, марш, музика, співи, а ще багаття. Поки Лізель обходила Молькінг, збираючи й розносячи прання, члени нацистської партії збирали поживу для вогню. Декілька разів вони бачили, як чоловіки і жінки стукали в двері і запитували мешканців, чи ті, бува не мають речей, яких варто позбутися чи знищити. Татовий примірник Молькінг Експрес оголошував, що на головній площі міста буде святкове багаття, і всі члени місцевих підрозділів Югенд мають бути присутні. Це багаття вшанує не тільки день народження фюрера, а й перемогу над ворогами, і перешкодами, що стримували Німеччину з часу закінчення Першої світової війни. Будь-які речі, вимагала газета, з тих часів, газети, плакати, книжки, прапори та іншу ворожу пропаганду необхідно віднести до відділення нацистської партії на Мюнхенській вулиці. Навіть вулицю Шиллера, Дорогу жовтих зірок, що досі чекала реконструкції, Ще раз обнишпорили у пошуках чого-небудь, будь-чого, що можна спалити на славу фюрера. Не було б нічого дивного, якби деякі партійці кудись зникли, щоб надрукувати тисячу дві книжок чи плакатів морально згубного змісту, лише для того, щоб потім їх спалити. Усе було готово до неперевершеного 20 квітня. Цей день стане днем багать і схвальних вигуків, і книжкових крадіжок. У домі Губерманів цей ранок був цілком звичним. Той заукар знову виглядає з вікна. Сварилася Роза Губерман. Щодня, продовжувала вона. На що ти там весь час витріщаєшся? Ох! Задоволено протягнув тато. Згори йому на спину спадав прапор. Ти тюньке глянь на цю жінку. Він глянув через плече і лукаво посміхнувся Лізель. От зараз вибіжу і на її. – Тобі до неї далеко, мамо. – Швайн! Вона помахала на нього дерев'яною ложкою. Тато не відривав погляду від вікна, уявної жінки і дуже реального коридору німецьких прапорів. Того дня усі вікна на вулицях Молькінга були прикрашені для фюрера. У декого, як у пані ділер, вікна були ретельно вимиті, а свастика, наш діамант, майоріла на червоно-білому полотнищі. А в когось прапор звисав з вікна, як мокра білизна. Але він таки висів. Перед тим трапилася невеличка катастрофа. Губермани не могли знайти свого прапора. «Вони прийдуть по нас!» – застерігала мама. «Вони прийдуть і заберуть нас!» «Вони! Ми мусимо його знайти!» Якоїсь миті здалося, що тато спуститься до підвалу і не малює прапор на одному із полотен. На щастя, той знайшовся, закритий десь у серванті позаду акордеона. «Той клятий акордеон! Через нього я нічого не бачила!» Мама різко обернулася. «Лізель!» Дівчинці випала честь прикріпити прапор до віконної рами. Ганс-молодший і Труді прибули додому на обід. Як це зазвичай бувало на Різдво і Великдень. Здається, саме час, щоб краще вас познайомити з ними. Ганс-молодший мав татові очі і татовий зріст. Однак срібло його очей не було таким теплим, як татове. Їх уже торкнувся фюрер. До того ж, на його костях було більше м'яса, його міляве волосся було колючим, а шкіра була сіруватого відтінку. Труді або трудель, як її часто називали, була всього лиш на декілька дюймів вищою за маму. Вона успадкувала мамину невдатну манеру ходити, але в усьому іншому була набагато приємнішою за розу. Оскільки Труді жила і працювала покоївкою в багатому районі Мюнхена, вона, напевне, уже втомилася від дітей. Але спромоглася декілька разів звернутися до Лізель усміхненим словом. У неї були м'які губи і тихий голос. Брат і сестрою разом приїхали додому, мюнхенським потягом. І вже незабаром прокинулися старі протиріччя. Коротка оповідь про суперечку Ганса Губермана та його сина. Молодий чоловік був нацистом. На думку Ганса-молодшого, його батько належав до покоління старої зношеної Німеччини. Тієї, що дозволила, так би мовити, вилізти собі на голову. В той час, як її народ страждав. Уже в підлітковому віці він не знав, що його батька називають Дар'юден Мале – єврейський маляр. За те, що він фарбував будинки євреїв. А тоді сталося те, що я невдовзі опишу вам у всіх подробицях. Той день, коли Ганс провалився за крок від вступу до партії. Усім було відомо, що не слід замальовувати прокльони, написані на фасаді єврейської крамниці. Вважалося, що така поведінка шкодить Німеччині. А ще вона була шкідливою і для самого правопорушника. То що, вони тебе прийняли? Ганс-молодший продовжив з того місця, де вони закінчили наріздво. Прийняли куди? Здогадайся. В партію. Ні, вони, напевно, забули про мене. А ти хоч звертався до них ще раз? Ти не можеш просто сидіти і чекати, поки тебе поглине новий світ. Ти мусиш відірватися від крісла і стати його частиною, попри твої попередні помилки. Тато глянув на нього. Помилки? У своєму світі я зробив чимало помилок. Але те, що не вступив до нацистської партії, я помилкою не вважаю. У них є моя заява, і ти знаєш про це. Але я не піду знову проситися. Я просто... Саме тоді їх охопило сильне тремтіння. Воно прослизнуло у вікно разом з протягом. Може, це був подих Третього Рейху, що накопичував ще більшу силу. А може, це і Європа знову вдихнула. Щоб це не було... Воно пронеслося поміж батьком і сином, коли їхні металеві очі зіштовхнулися як дві бляшанки. «Тобі завжди було начхати на цю країну», – сказав Ганс-молодший. «Тобі байдуже!» Татові очі почали іржавіти, та це не зупинило його сина. Тепер він шукав причину, щоб присікатися до дівчинки. Розставивши з усі три свої книжки на столі, ніби на офіційних переговорах, Лізель беззвучно ворушила губами, читаючи одну з них. «Що за непотріб читає ця дівчисько? Її слід читати в Майнкамф!» Лізель підняла очі. «Не хвилюйся, Лізель!» – промовив тато. «Читай. Він не розуміє, що каже». Таганц молодший ще не закінчив. Він наблизився і сказав. «Ти або з фюрером, або проти нього. І мені здається, що ти проти нього». І завжди був. Лізель вивчала обличчя Ганса-молодшого. Її погляд прикували його тонкі губи і міцний ряд нижніх зубів. Це жалюгідно, щоб хтось стояв осторонь і навіть пальцем не поворухнув, поки вся нація розгрібає сміття на шляху до своєї величі. Труді і мама сиділи тихенько, перелякано, як і Лізель. Кухню сповнював запах горохового супу, чогось підгорілого і протистояння. Усі чекали наступних слів. Їх вимовив син. Лише два слова. — Ти? Боягус? Він швиргонув з ними татові в обличчя і рвучко вийшов з кухні і з будинку. Хоч це й було марно, тато вийшов на поріг і вигукнув, звертаючись до сина. — Боягус? Це я боягус? А тоді підбіг до хвіртки і кинувся наздоганяти його. Мама поспішила до вікна зірвала прапоро і відчинила його. Вона, Труді та Алізель усі троє збилися докупи і спостерігали, як тато наздогнав сина і вчепився в нього, благаючи зупинитися. Вони не могли розібрати слів. Але те, як Ганс молодший скинув татову руку, промовляло голосніше за будь-які слова. Постать тата, що дивився, як його син йшов геть, волала до них з вулиці. «Гансі!» Нарешті вигукнула мама. Труді і Еліза здригнулися від її голосу. «Повернись!» Хлопець пішов. «Так, він пішов. І мені було б дуже хотілося запевнити вас, що у молодшого Ганса Губермана усе склалося як найкраще. Але це не так. Коли того дня в ім'я фюрера він вивітрився з Небесної вулиці, його закинуло до іншої історії, події, якої крок за кроком Приводили його все ближче до Росії. До Сталінграда. Деякі відомості про Сталінград. Перше. У 1942 році і на початку 1943 року небо над тим містом, що ранкою затягувало кольором білого простирадла. Друге. Весь день я носив небом душі, а простирадло забризкувало кров'ю, доки воно просякало нею наскрізь і обвисало до землі. Третє. Ввечері його викручували і знову вибілювали, готуючи до наступного світанку. Четверте. І це лише тоді, коли бої йшли в день. Його син уже зник за обрієм, а Ганс Губерман затримався ще на декілька хвилин. Вулиця здавалася такою широкою. Коли він повернувся до будинку, мама втупилася в нього, але не промовила жодного слова. Вона не докоряла йому. Зовсім. А це, як ви знаєте, дуже незвично. Напевне, вона вирішила, що Ганс уже не страждався, отримавши ярлик боягуза від свого власного сина. Після закінчення обіду він ще деякий час мовчки сидів за столом. Чи насправді він був боягузом? На що так жорстоко сказав йому син? Звісно, під час Першої світової війни він вважав себе таким. Саме боягудству він завдячував своїм життям. Але визнання свого страху, хіба це боягузство? Хіба це боягузливо? Радіти з того, що вижив. Його думки виводили плутані узори на поверхні столу, а він не міг відірвати від нього погляду. «Тату!» – покликала Лізель, та він не глянув на неї. «Про що він говорив? Що він хотів сказати, коли…» «Нічого!» – відказав тато. Він говорив тихим і спокійним голосом до столу. «Нічого! Забудь про нього, Лізель!» Мабуть, минала ціла хвилина, доки він спромігся заговорити знову. Хіба тобі не треба збиратись? Цього разу він подивився на дівчинку. Хіба тобі не треба йти до багаття? Так, тату. Крадіка книжок пішла і переодягнулася у форму Гітлер-Югент. А через півгодини вони з татом вийшли з дому і попрямували до відділення БДМ. Звідти дітей під відведуть на міську площу. Лунатимуть промови, спалахне багатця, буде вкрадено книжку. 100% COVID, чистий німецький під. Люди вишукувалися на вулицях, а німецька молодь марширувала до ратуші і міської площі. Декілька разів Лізель забувала про свою маму та інші проблеми, які вона тоді мала. Коли люди плескали їм, у неї в грудях щось наростало. Деякі діти махали своїм батькам, але швиденько. У них були чіткі вказівки марширувати прямо, не озиратися і не махати юрбі. Коли підрозділ Руді зайшов на площу і отримав наказ зупинитись, щось пішло не так. Томмі Мюлер. Усі вже зупинилися, і Томмі наштовхнувся на хлопчика, що стояв перед ним. Дамков! Сплюнув хлопець перед тим, як обернутися. Вибач. Промовив Томмі і ніяково здвигнув плечима. Його обличчя несамовито пересмикувалося. І я не чув. Лише мить, що була провісницею майбутніх прикрошів. Для Томі, для Руді. Коли марш закінчився, підрозділом Гютлер-Югент дозволили розійтись. Втримати усіх вкупі, коли в їхніх очах уже палає багаття, коли воно так п'янить. Було майже неможливо. Усі разом діти дружно вигукнули Гейл Гітлер» і отримали дозвіл розійтися хто куди. Лізель шукала Руді, та щойно дитяча юрба розпорошилась, її оточила мішанина бурих форм і гучних вигуків. Діти перегукувалися між собою. О пів на п'яту повітря відчутно похолоднішало. Люди жартували, що їм треба зігрітися. З того не потребую так жодної користі. Усе це звозили тачками, складали на купу посеред площі і поливали чимось солодким. Книжки, газети та інші речі сповзали або падали додолу, а їх підбирали і знову кидали на купу. Здалеку вона нагадувала щось вулканічне або щось вигадливе і позаземне, що якимсь дивом опинилося посеред міста, і його треба негайно і швиденько позбутися. Вилитий з гори запах навалювався на юрбу. Яку тримали, наче малі відстані від багаття, кількість глядачів добряче перевалила за тисячу. Вони були на вулицях, на східцях ратуші, на дахах будинків, що оточували площу. Коли Лізель спробувала протиснутися крізь натов, тріскучий звук наштовхнув її на думку, що ту купу вже підпалили. Але ні, так звучала жвава юрба, бурхлива і бадьора. Почали без мене. Хоча всередині щось підказувало їй, що це злочин. Зрештою, три книжки були найціннішим з усього, що у неї було. Дівчинці кортіло побачити, як підпалять ту купу. І вона не могла нічого з собою вдіяти. Гадаю, люди полюбляють споглядати невеликі руйнації. Піщані замки, карткові будинки. З цього все і починається. Велике вміння людини – це здатність рости. Тривога, що вона усе прогавила, трохи відпустила Лізель, коли вона виявила просвіт між тілами і змогла розгледіти той гріховний курган, досі ніким не торкнутий. Його ж турхали, обливали, навіть плювали на нього. Він нагадував дівчинці маленького невдаху, самотнього і спантеличеного, безсилого змінити свою долю. Він нікому не подобався, похнюплений, руки в кишенях, навіки, амінь. Дрібкий крих доопускалися у бабіч його схилів, а Лізель шукала Руді. Куди ж подівся той завкарль? Коли вона підняла голову, небо зіщулилось. Обрій затягнули нацистські прапори. Довкола височили брунатні однострої, які заступали її огляд щоразу. Коли вона намагалася розгледіти буде щось понад головою нижчої дитини. Усе марно. Юрба поводилася як завжди. Їм не розштовхати? Не протиснутися поміж нею, не переконати. Ви дихаєте з нею, співаєте її пісні. Ви очікуєте її багатця. Чоловік на трибуні вимагав тиші. Його бура форма аж вилускувала. Здавалося, що від неї ще не відірвали праску. Усе стихло. Його перші слова. Хайл Хітлер. Його перша дія. Салютування фюреру. Сьогодні чудовий день. Продовжив він. Це не лише день народження нашого великого вождя і день, коли ми зупинили наших ворогів знову. Ми не дозволили їм проникнути в нашу свідомість. Лізель, як раніше, намагалася вибратися з натовпу. Ми покінчили із напастю, що ширилася Німеччиною останні 20 років, якщо не більше. Тепер він вдався до прийому, що називався... Шраєрай – віртуозної демонстрації запальних вигуків, застерігаючи людей бути пильними, бути насторожі, вишукувати і присікати усі підступні інтриги, що мають на меті заразити батьківщину своїми мерзенними ідеями. Негідники, комуністи. Знову це слово, старе, знайоме слово. Темні кімнати, люди у костюмах. Діюдин, євреї! Десь на середині промови Лізель не витримала. Коли в неї вп'ялося слово «комуніст», усі інші слова нацистської пропаганди пролетіли обабіч і розсипалися навколо. Десь під ногами натовпу німців. Водоспади слів. Дівчинка ступала по воді. Вона знову замислилась. Комуністин. Досі на зустрічах БДМ їм вбивали в голову, що німці — це вища раса. Проте інших рас конкретно не називали. Звісно ж, усі знали про євреїв і про те, що вони найбільше шкодили Німеччині. Її оскверняли ідеали нацистів. Але жодного разу, принаймні до сьогоднішнього дня, ніхто не згадував комуністів. Хоча люди з такими політичними гаслами, безперечно, теж заслуговували на покарання. Їй необхідно вибратися. Перед нею голова з проділом посередині, і двома коротенькими косичками непорушно трималася на плечах. Лізель вдивлялася в неї і знову перенеслася до темних кімнат свого минулого, до своєї мами, що відповідала на запитання з одного слова. Перед Лізель постала чітка картина. Її виснажена голодом мама, її тато, який зник без вісти, комуністин, її мертвий братик. «А зараз ми розпрощаємося з цим непотребом, з цією отрутою!» Якраз перед тим, як Лізель з огидою відвернулась, щоб протиснутися крізь юрбу, лискуча, буросорочкова істота зійшла з трибуни. Він взяв у підлегало факела і підпалив курган, що навис над ним усією своєю провиною. «Хайл Хітлер!» Юрба відповіла. «Хайл Хітле!» Зграю чоловіків зійшла з підвищення і оточила купу, теж її підпалюючи. Усе на потіху глядачів. Голоси видиралися на плечі. І запах чистого німецького поту, що спершу ледь пробивався, тепер розлився навколо. Він ширився, ріг за рогом затоплюючи все місто. Усі плавали в ньому. Слова, під, усмішки. Не варто забувати про усмішки. Далі прозвучали безліч веселих коментарів і ще один залп «Хейл Гітле». «Знаєте?» Мені іноді дуже цікаво, чи усе це бува не вимрало комусь око, не поранило руку чи зап'ястя. Вам треба всього на всього опинитися не в тому місці, не в той час, або, щонайменше, стати занадто близько біля іншої людини. Хто зна? Може, когось це і поранило? Від себе можу запевнити, що від цього ніхто не помер. Ну, принаймні, фізично. Окрім 40 мільйонів душ який я зібрав, доки уся ця колотнеча скінчилася. Але це уже метафори. Однак пропоную повернутися до багаття. Жовтогоряче полум'я махало юрбі, поки у ньому розчинялися папір і літери. Охоплені вогнем літери виривало з речень. По інший бік, поміж розмитого жару, можна було розгледіти брунатні сорочки і свастики, що взялися за руки. Не було видно людей. Лише однострої і емблеми. Птахи кружляли над головами. Вони облітали площу, їх притягувала заграва, доки не підлітали надто близько до вогню. А може це були люди? Жар, звичайно ж, ні до чого. Дівчинка намагалася вибратись з натовпу, коли її настиг голос. Лізель. Він продерся до неї, і вона впізнала його. Це був не Руді, але вона знала його. Вона вивернулася з їрби і побачила обличчя, якому належав голос. О, ні, Людвік Шмайкель. Проте він, попри її очікування, не став глузувати жартувати, чи буде щось говорити. Він лише спромігся притягнути її до себе і вказати на свою щиколотку. Її розтовкли в загальному сум'ятті, І тепер рана лиховісно плямувала темною кров'ю шкарпетку. На його обличчі під плутаним білявим волоссям застиг безпорадний вираз. Тварина. Не олень, засліплений фарами. Нічого типового чи характерного. Він нагадував звичайну тварину, що поранилася в загальній колотнечі таких, як він сам. І вони отот -от його затопчуть. Лізель так-сяк допомогла йому піднятися і потягла у кінець юрби на свіже повітря. Обоє, похитуючись, Поплентались до східців обабіч церкви, знайшли вільне місце і примостилися там з полегшенням. Зі шмайкливого рота викривався подих, повзав донизу у горло. Нарешті він заговорив. Опустившись на сходинку, він вхопив свою щіколотку і поглядом знайшов обличчя Лізель Мемінгер. Дякую, промовив він, звертаючись радше до її гупи, ніж до очей. Вдихнув ще декілька шматків повітря. І... Перед ними постала картина «Глузуваль» на шкільному дворі, що закінчилася бійкою. Теж на шкільному дворі. Вибач. Ну, ти знаєш. Лізель знову почула те слово. Комуністин. Вона, проте, повернулась до Людвіга Шмайкля. І ти мене. Тоді обоє зосередились на диханні. Бо більше не знали, що сказати. Їхні справи закінчилися. Кров розтеклася, по ці хлопця. На дівчинку навалювалося одне єдине слово, а ліворуч від них юрба вітала багаття і палаючі книжки, немов героїв. Хвіртка до крадіжок. Лізель залишилася на сходах в очікуванні тата і дивилася на ширяння пополу і трупи нагромаджених книжок. Видовище було невтішне. Жовтогарячі і багряні жарини скидалися на викинуті льодяники. Більшість людей вже розійшлося. Вона бачила, як ішли пані Ділер, вельми задоволена, і Пфіфікус. Біло волосся, нацистська форма, ті самі розлізлі черевики і тріумфальний свист. Залишилося тільки прибрати. І незабаром нікому й на думку не спаде, що тут щось відбувалося. Але запах нікуди не зникне. Що ти тут робиш? Ганс Губерман підійшов до церковних східців. Привіт, тату. Ти мала бути біля ратуші. Вибач, тату. Він опустився на східці біля неї, зігнувши свій зріз навпіл на бетоні, і взяв пасмо її волосся. Лагідними пальцями він обережно заправив його дівчинці за вухо. Лізень, що сталося? Деякий час вона мовчала. Вона підраховувала, хоча й знала відповідь. Про одинадцятирічну дівчинку можна сказати багато, але дурною вона аж ніяк не була. Невеличке додавання. Слово «комуніст» плюс «велике багаття» плюс колекція мертвих листів плюс страждання її мами плюс смерть її братика дорівнює фюрер. Фюрер – це він, ті вони, про яких говорили Ганн з Розою, того вечора, коли Лізель написала першого листа до мами. Вона знала, але мусила запитати – Моя мама комуністка? Погляд упорожнечу. Перед тим, як я прибула сюди, вони питали її про всякі речі. Тато нахилився трохи вперед, роздумуючи, з чого розпочати свою брехню. Я не знаю. Я її ніколи не зустрічав. І забрав фюрер. Запитання спантеличило обох. А тато навіть підвівся. Він глянув на буросорочкових чоловіків, що з лопатами підступали до купи попелу. Він шув. Як лопати врізалися в неї. Нова брехня вже крутилася йому на язиці, але він не зміг її озвучити. Так, думаю, він міг. Я так і знала. Слова полетіли на східці, і Лізель відчула, як у животі гаряче завирувала калюжа гніву. «Я ненавиджу фюрера», – сказала вона. «Я ненавиджу його». «А що Ганс Губерман? Що він зробив?» Що він відповів? Схилився і обійняв свою прийомну дочку, як і хотів? Чи сказав, що йому дуже шкода дівчинку, її маму і братика? Не зовсім. Він зажмурився, розплющив очі і дав Лізель Мюмінгер нічого гісінького ляпаса. Більше ніколи такого не говори. Його голос був тихим, але суворим. Дівчинка похитнулася і осіла на сходах, а Ганс сидів біля неї, затуливши обличчя долонями. Комусь могло здатись, що на церковних сідницях примостився собі якийсь високий, сутулений і обсяжений проблемами чоловік. Але це було не так. За той час Лізель і гадки не мала, що її прийомний тато Ганс Губерман ламав собі голову над однією з найнебезпечніших для німця дилем. Більше того, ця дилема займала його думки ось уже майже рік. Тату. Здивування, що звучало у її голосі, Напливло на дівчинку і скувало. Вона хотіла втекти, але не могла. Вадшин від черниць і розою вона ще могла стерпіти. Але татово прочуханка нестерпно їй боліла. Руки відірвалися від татового обличчя, і він знайшов собі сили знову заговорити. «Ти можеш казати це вдома?» – промовив він, сумовито оглядаючи щоку лізель. «Але ніколи не говори такого на вулиці!» «В школі, в БДМ ніколи!» Він став перед нею і підняв за плечі. Потрусив. «Ти чуєш мене?» З широко розплющеними очима, ніби вона потрапила у капкан, Лізель покірно кивнула. Правду кажучи, це була репетиція майбутньої лекції, коли найгірші страхи Ганса Губермана трохи пізніше того ж року, раннього листопадового ранку, прибудуть на Небесну вулицю. «От і добре!» Він опустив її на місце. А тепер давай ну, спробуємо. Біля підніжжя східців тато струншився і витягнув руку. 45 градусів. Хайл Гітлер. Лізель підвелася і теж витягнула руку. З великою мукою вона повторила за татом Хейл Гітлер. Це було неабияке відовище. Одинадцятирічна дівчинка на східцях церкви, з усіх сил намагаючись не заплакати, салютує фюреру, а голосою тата за плечима кришать. І шматують темну купу на задньому плані. Ми все ще друзі. Десь за чверть години тато на знак примирення простягнув дівчинці руку з папером і тютюном, який нещодавно утримав. Не промовивши слова, лізель понура простягнула свою і взялася скручувати цигарки. Вони просиділи там ще якийсь час разом. Дим звивався татові поза плечі. Через якихось 10 хвилин хвіртка до крадіжок ледь-ледь прочиниться, а лізель Момінгер ще трохи її відхилить і прослизне до середини. Два питання. Чи хвіртка зачиниться за нею? Чи, може, буде такою люб'язною, що дозволить їй вийти? Як згодом довідається Лізель, гарній крадійці потрібно багато вмінь. Вправність, рішучість, швидкість. Проте, куди важливіше, за попередні була ще одна – Остання вимога – удача. А втім, забудьте про десять хвилин, гвіртка уже прочиняється. Книжка з вогню. Темріва опустилися шматками, і ще не догоріла цигарка Лізель і Ганс Губерман підвелися, щоб йти додому. Аби покинути площу, їм слід було оминути згарище і маленьким бічним провулком вийти на Мюнхенську вулицю. Вони туди надійшли. Їх покликав підстаркувати Теслі на ім'я Вольфганг Едель. Він зводив трибуни, на якій стояли і милувалися багатцям великі ЦБ з нацистської партії. А тепер він її розбирав. Ганс Губерман? У нього були довгі бакенбарди, що тягнулися до самого рота і темний голос. Гансі, Здорово, Вольфгану! Відповів Ганс. Далі було знайомство з дівчинкою і Гель Гітлер. Молодчинка, Лізель. Перших декілька хвилин Лізель була у радіусі п'яти метрів від розмови. Повз неї пролітали якісь уривки, але вона не звертала на них жодної уваги. Маєш багато роботи? Та де там? Нині скрутні часи. Знаєш, як воно? Особливо, якщо ти не в партії. Ти ж казав, що ступаєш, Гансі. Я спробував. Але зробив помилку. Мабуть, вони досі роздумують. Лізель побрела до гори попелу. Вона стояла там як магніт, як посміховисько. Притягувала погляд, як і вулиця жовтих зірок. Як раніше її кортіло побачити займання кургану, так і зараз вона не могла відірвати від нього погляду. Лізель залишилася з ним наодинці, і її забракло сили волі, щоб триматися віддалік. Курган вабив її. І дівчинка почала його обходити. Небо у неї над головою майже повністю зафарбувалося темрявою. але в долині, за плечима гори, ще не зникли бліді рештки світла. Паус Авкінд. Зненацька кинув їй однострій. Обережну дитину. Насипаючи ще одну лопату попелу у тачку, недалеко від радощі під ліхтарем стояли якісь тіні і розмовляли, напевне, потішалися удатним багатцям. Долізель долинали лише звуки. Жодних слів. Декілька хвилин вона спостерігала, як чоловіки згрібають купу, підкопуючи з боків, щоб більше обсипалося згори. Вони ходили туди-сюди від купи до вантажівки, і після трьох таких мандрівок, коли на споді поменшало пополу, звідти висунулося щось вціліле. Вціліле. Половинка червоного прапора. Два плакати з інформацією про єврейського поета – Три книжки і дерев'яний знак із якимось написом на єврейці. Можливо, вони були вогкі. Можливо, багаття горіло недостатньо довго, і полум'я не проникло у той закуток, де вони лежали. Та, хоч як би там не було, вони збилися до купи серед попелу і тремтіли. Вцілили три книжки, тихенько промовила Лізаль і глянула на спини чоловіків. Ну ж бо, сказав один з них. Рухайтесь там. Я помираю з голоду. Вони підійшли до вантажівки. Трійко книжок вистримили з попелу свої носи. Лізель наблизилась. Жар досі парував і грів дівчинку, яка стояла біля підніжжя попільної купи, простягнула руку і її вжалило. Та за другим разом вона постаралася зробити усе якомога швидше. Лізель вчепилася в найближчу книжку. Та була гарячою, а також вогкою, обгоріли лише краї. До середини полум'я не дісталось, книжка була блакитного кольору. На дотик обкладинка була немов сплетена сотень туго натягнутих і спресованих ниток. Поверх ниток було викорбано на червоні літери. Єдине слово, яке Лізель встигла прочитати – «плечима». На інші слова не було часу. До того ж виникла проблема – дим. Обкладинка диміла. Поки Лізель, перекидаючи її в руках, квапилася геть. Вона опустила голову, а хвороблива привабливість адреналіну з кожним кроком ставала небезпечнішою. Дівчинка встигла зробити 14 кроків, коли пролунав голос. Він гримнув позаду. «Агов!» Вона вже хотіла побігти назад і кинути книжку на купу, але не змогла. Єдине, на що вона спромоглася – озирнутися. «Тут ще не все згоріло». Це узвався один з прибиральників. Він не дивився на дівчинку. Його погляд радше був звернений до людей біля ратуші. «Та ще раз підпали!» – пролунало у відповідь. «І просто ж, щоб цього разу згоріло все!» «Здається, воно відсиріло!» «Ісус, Марія і Йосип, невже мені доведеться робити все самому?» Поряд пролунали кроки. Це був мер у чорному плащі поверх нацистської форми. Він не помітив дівчинки, яка застигла неподалік Уявлення На площі стояла статуя крадійки книжок Рідкісне явище? Хіба ні? Щоб статуя з'явилася ще до того, як прославилась її натхненниця Її відлягло від серця Захват від того, що її не помітили Книжка трохи охолола, і її вже можна заховати під форму Спершу на грудях було тепло і приємно, та щойно дівчинка зробила декілька кроків, книжка почала знову нагріватися. Поки Лізель дійшла до тата і Вольфгенге Еделя, книжка почала її опалювати. Здавалося, що вона спалахнула. Двоє чоловіків глянули на дівчинку. Вона усміхнулась. Тієї миті, коли усмішка сповзла з її губ, Лізель відчула ще щось. Вірніше, когось. Вона не могла помилитися. За нею стежили. Відчуття оповило її. А всі тривоги підтвердилися, коли дівчинка насмілилась глянути на Тіні біля ратуші. Біля зграйки силуетів збоку, трохи віддалік стояв ще один. І Лізель усвідомила дві речі. Декілька шматочків усвідомлення. Перший – власник Тіні. Другий – той факт, що він усе бачив. Тінь сховала руки в кишенях пальта. У неї було пухнасте волосся. Якби було обличчя, воно б виражало біль. Готвердамт, промовила Лізель так, щоб ніхто, крім неї не почув прокляття. Можемо йти? Вмить найбільшої небезпеки тато розпрощався з Вольгангом Еделом і приготувався відвести дівчинку додому. Можемо, відповів тато. Вони почали віддалятися від місця злочину, а книжка уже по-справжньому добряче обпікала її. Знизування плечима припеклася до її ребер. Вони минали лиховісні тіні біля ратуші і крадіка, книжок стрипинулася. Що сталося? запитав тато. Нічого. Втім, дещо було не так: з під коміра лізель просочувався дим, крапельки поту намистом проступили на шиї. Під сорочкою книжка пожирала її.